Iugira or uh, anturatzaile, jambi behugurria eta xabitapiarekin, eta ba dira, bost urte dora harrikiren nintzatzen, eta egiada gazteek ezutera es beden uh, txapelketa. Mm -hmm. Ordoan uh, nahi ginoen egin txapelketa bat haien uh, zat, gazte hori entzatago uh, eta bi azpiko orteko Eta ukunean uh, baditugu ainitzen, jokalari ainitzen, gazteak ere, eta beste taldea, taldeetan ere, eta orduan hau uh, tatu egitea uh, uh, uh, txapelketa hori, gaztean zat. Zeen beste, uh, beste taldeetan, beste txapelketak egiten dituzte, me, uh, ba, on, dira elduen zat eta txiki Orduan hor, uh, or, uh, uh, eta abiazpiko uh, egiteko entzat ukunean egin ginuen. Eta hau zen lehen ideea genachtean, uh, Eta gero uh, bi ate hemen sortan ere Baran zen uh, ukan uh, xareen munduko uh, txapelketan. Ordona hori uh, ere uh, pixkat uh, triste guretzat eta erjan berdugu berugu egin zerbait uh, ber dugu uh, mugitu uh, eta erakutsi dioko hori uh, bon, plazan edo trintan berdugu dugu erakutsi eta egin zerbait. Uh, Eta gazte entzat uh, gero ikustekok. <hieres> Hor, bi hastez luzatzen da, txabelketa hori, amazazpitik agurrelaen amazazpitik uh, ire hilaren bira, urruñako iturru idea, trinketean, nola pasten da ze azki egun oiek? Eben, partidak uh, izanen dira hostegun ahatzetan eta ladrumbat ahatzetan. Amazazpian, emeletzian, ogoi eta lauean, Ogoita txeyan, hau izanen dira multsuko partidak. Eta gero hastartean, uh, ogoita bederatian eginen dugu barrax derako bat. Eta ogoita amekan, izanen dira erdi finarak, uh, kanal duzea nazuzenean. Eta finarak uh, irailaren bilianu koñako bestetan. Gero lehiaketan, izanen dira bi multzo Izanen dira, izanen da multsu A derakoa hor dira... Uh, Gaztean zaharrenak, hori da aldugu, eta b multzoan izaren dira gazteenak Eta bon, A-multzoko lehen bigarrenak izaren dira erdifinaretan, eta beste erdifinarenak uh, autatuko ditugu orduan hamultzoko uh, multzoko azken biekin, eta B-multzoko lehen biekin, bahazderakoan. Hor, hama segiokalari zortzi bikotetan banatuak beraz, eta ipatzen zenuen, zuek behar bat identifikatu zenutela, aurren arteko praktikaren eta heldu elduen arteko praktikaren artean horretzela behar beste aukerarik edo trebatzeko. Xarean, ari dira gazteak? Bada, kirol bat gazteak erakartzen bai, dituena? Bai, gazteak bai dira xarez jukatzen, uh, uhtero gehiago uste dute? Uh, Baina bat dugu beti arazo bat uh, erakasle guti uh, direlarik, hor duan uh, ikasteko behar da jokatu urrenik, eta gero ikasi best beste eri, norai ikasi dugun guk uh, gazteetik, hor duan uh, bai badira gazteak, badira behar dute jokatu, behar dute uh, joko amaitatu, eta hori takotze jaketa horrekin uh, espero dugu uh, behar dugu Gastea komunitateko dutela eta ikiren dute eh uh, uh, hori yaketaori eh no urtero eta ora nahi dugu urtero egin uh, le hori uh, de, denek parte uh, parte ertzeko mm hm urteroko hitzordu bat egin nahi duzu beraz badala ugarren aldia jadanik eh, ari da okay. bilakatzen urteroko hitzordu bat azken edizioak hutsapastu dira Errezeko Bizit, moduan: bai, Bizite ongi pantsatu dira, e, jokarariak e, zigegi konten ziren jokatzea be, beste gazteekin etajunan jokatzea eta e, bai, biziki giroan batean dena ongi pasatu da bai.: <hum> Udan ohituak dira berdin ba, pilotan palan eta txapelketak egitera kanpotiarrei begira ez turistek gure kirolak ezagutu ditzaten, eta hau berdin da gehiago zerbait hemen gazteak haien artean haritu daitezen ez, hori da desmarkatzen duena agian zuen txapelketa beste engendikei bai. batean. Hori da, gaztean, uh, gaztean zat. Zuta, zat, ez dute janen bakarrik me gukneik gu aiek jokatzea. Hau da lehen, lehen idea eta mm. hori da, mm -hmm. denek ikusten aldute hau ez denek ketortzen helbira. Hori da, justuki, aipatzen zenuen final aurrekoak eta finalak kanaldu den emanak izanen direla, baina ala ere, urruñako trenketera aurbilduz partidauek ikusteko aukera izanen da, ezta? Bai, haure, lehenetik elektorri antrenketean, sartzeak urririk izanen dira, ez dugu dirurik artan, eta, bai, elektorri laxai izanen da tokia, izanen di, edatekoak edatekoak eta, eta gero koniako bestak oheri izanen dira urbana eguna biziki poli bat zelenda. Ez takit bauzun bertzeri gehitzeko, sal bat? Ez, nahi joan egin ere lehiaketa hori egiteko ditugu partekidea iniz inguruko hainpresak behelaguntzen zaituztegu hau dena egiteko eta nahi nuke eskertu gaiak, eta haien gabe zaigai zen baina jena eskertu eta, eta gazteak eskertu etortzea gatik. <tututu> <tutu> Bikain, behortxe beraz eskertza eta deialdia ere, agorrilaren hasi eta Mire hilaren bir arte, beraz urruñako bestekin bukatuz. Xare, lehiaketa, txapelketa, urruñan gazteak, kirolonetan, trebatzen jarraitzeko. Mileskar eskar, gurekin mintzatzeko tarte harturik. Mile eskar zuri. Hau gizan. Hau